Amar musika musikamanaldi kallea animazioak aurrendako jokoak kirolprobak eta herribakariak adin guztiendako programa borobil antolatu dute, urrunan larunbata hontan abiatuko diren bizintxo besteen karrietara. Besta komiteko lehendakaria den Simon Dararritsonekin hitz egin dugu. Haurtzen ere bai bonentzaat lehen ukzea da lehendakaria naizela budan pixkat uh, lanbegiak egiten dituta, eta bo aski ongi antolatzen gira, bo ditugu nola egin zarrak edo lehen bai. gurekin dira, ogan bo, aski ongi antolatzen gira uh -huh. eta hoz pentsatzen dut pres gira besta horiek e, azteko, ostiralean asiko gira muntaketak egiten, ostegun ostiralean, eta ba inokmalki e, Dena hongi pasako da, bai. espero Montaketak aipatu dituzu, gogoratuko dugu, bueno, herrian e, irudi bat egiteko, argazki bat bai. egiteko Zeintzuk izango ziren bestak gune, guneak? Hor, ba, nola erran plaza berriz egina izan da uh -huh. Baina gero ez da deusan latzen Beti atxik ditugu bestak plazan Hor, badira, konzertuak eta gero bada kantaldi bat pilota plazan Baina besta guziak janen dugu plazan pasatuko dira eta gero laboratien eguna haste azken goizian uh, urtero bezera pil, pilota plazan. Beraz, bueno, lanak amaituak dira esan dezakego, ya, bai. plaza ja, ego kituak dago, beste tarrako. Horisi bera. Bueno, ba, osongi, larun batean hau da bueno, abiatzen dira, larun bata hontan abiatzen dira Zea, herriko bestak, urruinako bizintxo bestak bai. Eta zer esan zakegu, e, noiz abiatzen da beraz e, gitarra guan Ordoen, bostetan bozt, asten da lasterketat ikien zat, aurkentzat. Gero, uh, asten dugu lasterketa haundien uh, zat asten da lasterketa uh, seietan Hortik uh, bukatuta aperitifa asten da kaskarrot-bandarekin uh, animaturik uh -huh. Hori pasa, amaretan badugu kantaldia kantaldi amaia lehen eta aurten bo, joan den urtean bezala ez ginuen uh, aipatu zen azken momentu gane gina izan zen, baina aurten uh, badugu uh, plaza animazionea zo taldearekin uh -huh. perkusio nistak dira uh -huh. gero hona ematen dutena joan den urtean gero hona ematen dute, guk berriz deitu ditugu uh, aurten goz, pixkat berrotzeko plaza Eta hortik pasa bat dugu amaiketan, gaueko amaiketan kontzertuaren kore taldearekin Aske ezagunak direnak Euskal Egean hemen Eta dantzaldia behigud taldearekin Hori ja gabeko ordu batetatik aurrera Hori eh? sebera Eta bon aipatut nahi dut, bo ortero bezera baditu gu takxiak uh, Ugirik Bai Hori bueno, garrantzitsua da, eh, bai. aipatzea Badikigu, osea, errapide, bueno, urruñeko errapide hori baitaren nahiko arriskutsua, eh? Arriskutsua bai, dela. Bai. Eta bereseke, bueno, kanpoko, e, urruñatik kanpo bizi diren, bai. ordan hendaierak edo askain darra joaten aldira, hor, bietatik seiak arte di, dira taxiaka ugirika, mogastentzata hmm. askin interesgarria da, eh? Olai daten aldute bestan eta sartu... Eh, eh, Tranquilki eran den gu bai. du. E, Taxiak atxikitzeko aurretik e, zerbait egin behar da, izen eman behar da, nol antolatu egongo Be, da hori, plazan egongo dira? Do. Bai, plazan bertan ikusi mm -hmm. behar da taxiarekin. Baila, bai. vale. oso ongi hori larun bat ari dago kionez. Baila. Eta bestak, e, bueno, ba, jarritzen duten oski, eh? eta ikandean ba, goizean goizetik, eh? Abiatuko da... E, abiatuko da gitarra guaz hortzi ez? Izango, izango bai. da lehenen gu itzordua bai. bai. Ogan, bo, lehen hitzorua izanen da, kexiloa hauzoan, eh, goizeko soinuak urruñarrak altaldearekin, fanfarrarekin eranen dut uh -huh. bo, Gero pilota plazan badira haintzin partidak, mesa, eta uh, txapelketa finala uh, erriko aperitifarekin Denak gombidatuak dira urruñar edo kampo, kampotiarrak ere uh -huh. Aperitifa badugu egoer ditan uh, pilota plazan, dena urririk ere bai pintxoak ta edarieak. Mhm. Ba oso ongame, eh? Hori, bueno, ikan deko goiz parteari dagokionez. Bai. Arratsaldean baita hor bueno, ba, e, jarritzen du, sea, egitaragoa e, aurrera jar, jarraitzen du arratsaldeko lauetatik aurrera. Bai. Ikusten dugu, bueno, e, aipatuko ditugu baita hor bai. mutxikoak izango ditugula hasi alkarteak antolaturik eta, bueno, bestelako aktibitateak ere, esta. Bai, aktivitateen interesgarri bat aurten, bo, pixkat uh, berria, janen dut, uh, hipnotizazio ikusgarri batekin, Herve Barbero. Ah, ezaguna dena, Francesc Telebistan pasatu da, pasatu da initza, horban ezaguna da, pixkat, uh, originala erraten aldugu dela. Uh -huh. Hori lautan izango da, eh? Hori xe bera, lauetan, uh -huh. bai. Eta gero, bo, urtero bezala, aperitifa eta mutxikoak azia antolaturika, antolaturik. Hortik pasa dugu sortzietan <coughs> bakatu kantaldiak ikibordatsorekin, eta dantzaldia situarekin. Eta gero bukatzeko base ze zentsuskoa izango da, hori eh? bai, da. Bai. Bueno, ba, aipatu dugu igandeko hitzordua e, baitare, eh, laburbilduko dugu astelenean zer izango dugun, izan ere astelenean baitare, bueno, ba bestak eh bestak jarretzen duelako urruñako bestak ditugu baitare astelenean egitaragoa. Hor hmm. ja, goizean baitare itzordu batzuk badaude. Bai, modu pilota bat dira beti bezala uhum. Eta gero, ba ah, agatzen ez da eta nitzikak gauyan hasten da badugu of, afare hondia hor pailarekin <coughs> ehixegbatzen hala ainu eh, guri deitus eta uh, e, jan uh, turismo oficio oficiari <coughs> Eta bueno, badugu esango 두고 pailarena ne garrantzetsua da esatea, bueno, arrakasta handia izaten duela, zen bai. lagun inguru, eh, parte hartzen bai, dute. Horretan bai. eta paila horren, e, bueno, ba, egiteko prestaketarako, nola gutxegora beran nola antolatzen zarete? baita. Ba, guk uh, bo, komitea bakarrik esindugu den agin 700 pertsona serbitzatzeko eskira aski. Uh -huh. Ordan baditu gugu laguna kondoan serbitzatzeko uh, bai. edo laguntzeko. Bai. Eta prestak eta gero paila kanpotik... Uh, Ekartzen zute hori bai, prestatzeko. Bai prestatzeko eh? eta... Hori yeah. yeah. da. Horendik eh? zarrera badaude, txartela badaude... Bai. Eta aukera badago baita ere... Bai. Bueno, ba... Horretan e, afari horretan parte hartzeko. Horregaten aldugu, deia zeion eta berrogoi pertsona egizebatu dute deia. Hor ba, duan e, txartel gutxi galditzen dira. Baina gero ok. antolatzen algira, ikusetan mm -hmm. aldugu, ikusetan aldugu, bizkat... Ja, baten badat, bai, e, bai, bai. txokoren bat egiten da. Horri zebera. Horri izango dugu, herri afaria, afaria bai. eta baita esan barra dugu alaiak ba, eta Ala, anu bai. aturik. Oh, bai. uh -huh. Bueno, ba, gero Gerbaitare bueno, musika izango dugu gaueko ha amaiketatik aurrera hau da ba, aztenean ongi pasatzeko aukera. Bai. izango da. Aste artean e, berriz, goiz partean e, kirola hau e, mm. bueno, e, da eskupilota frontoileiango da, Anantzaal partean berriz bestelako ekimenak. Ba sei er egtan badugu plazan fandgo txapelketa ukuñako uh, saltzaile eta langilean sariekin eh uh, boga ja, efandango eta uktero bezala, bo aski uh, ezaguna dena ere bai eh uh -huh. uh, bon, uh... uh -huh. eta gero horren uh -huh. bueno, e, ondotik baitare bana animazio bai. hori da eh Sortzitan zarpai ban den <coughs> animazioa izango dugu Eta, bueno, ondoren baita kontzertua sortziter ditan. Bai, orduan kontzertua sortziter ditan dugu zutzaid familiaska. Orduan uh, pasatu dira arrangoitzeko bestetan eta mm -hmm. getariko bestetan. Dira gazte batzuk uh, giro ona ematen dutena hor duan erraten uh, eta kontzertu biz biziki interesgarria eta... Ta hona da, gona dira baba, giro hona ematen dute, hon, uh, mm -hmm. eta gero dugu Kirol-Zelaian kirol su ikusgarri musikala. Uh -huh. uh, familia initzetortzen dira, horre uh, or, aski uh, harrakasta hona dugu, uh, haste arte gauetan uh, su ikusgarri horrekin eta bukatzeko hamarter ditan plazan dugudan txaldia Mikalatztalearekin. Ba, osongi, mori aste arte ari dago kionez. Bai. Eta, ba, ja borobiltzeko, bestak ambaitzeko, aste azkenean ere, bueno, ba, horre, gitaroa prestatu duzuen, goizeko hmm. bederartziretan abiatuko dena, horiko, e, bueno, laborantza azokarekin ez da? Bai, hori, horrek ere, bon, erganen dugu aste askena, Guguinako bestetako egun arrakasta zuena dela, uh, laborarien egun aurrekin, uh, gero badugu pilota plazan uh, beti amar, uh, ama, uh, amaiketan markatu uh, bertsuak, baro somurgoa eta kolinarekin, eta egoerditan pilota plazan xarri emaitea, Horra, mm -hmm. bon, hori, Bain. Familia hainitz ere etortzen dira, nola ergan uh, laboriariak eta bai, animaliak ikusteko, eta bon... Bai, esan barra dugu baita ere okera egoten dela, gorrako postoak egoten dira, bai, talo, xingar, eta, bueno... Horri xibera, e, bai... ...eitartekoak bai. eta bazkal, bertan bazkaltzeko, hei? Eh? Bai. Bueno, e, bueno, horren ondotik, e, bueno, animaziak izango dira, aipatugun egun bezala, kuskustu txarangarriko, e, bueno, ma, izin lagunen e, animaziarekin noski. Eta gero, bastakit, arratsaldeko zaspiratatik aurrera baitare hor bueno, animazioa izango dugu eta azken ekimenak. Hor gabe, urtero bezala plazan aperitifa joxelua nahi arekin, nahiak da aldearekin animaturik, eh. urtero bezala torri harazten ditugu, uh -huh. gero gana dutelako, eta apreciatzen dute jendiak eh, Bai, goztoran goga dira... Bai, ta... Baiteute, ba. bai. Eta gero plazan daltzaldia dugu samain taldearekin? eta euskoko hmm. zuzko diseina bukatzeko. Bai, Zauz euskoa izango dugu hori ja besten eh, amaitzeko. Bai, bai. Bueno, Simon, eh Egitaraua goitik ber aipatu dugu, bai. Eskaintza oso zabala da, beti bezala urtero bezala, ba, bueno, bai gaste, aur gaste eta helduentzako programa bat da, pizotentzako bai. iregia. Bai. Ez dela bakarrik urruniako bizilagunei zuzendutako egitarau e bat. <laughs> Animatzen ditugu noski hemendik e, zea bisilago inguruko bizilagun guztiak urruinara e, etortzeko, bai? Eta deialdi horrekin geldituko gara, ezta? Animatuko ditugu ze antzuleak e, urruineko besteetarara etortzeko. Osengi. <laughs> <Usundi. laughs> bueno, Ona ba, esker mila eskermila gorean izotagarik. Bidezke zuri.